Éles válasz! Vélemények kényes kérdésekről. Szerkesztési és Kanita. A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d 099 es számon. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Éles Válasz, én pedig Gési Kanita vagyok. Ez a két hetenként jelentkező beszélgetős műsorunkban, ahogy a múltkor is beharangoztam. Egy olyan hölgy vendéket hozok, aki tulajdonképpen ennyi a maszkulin foglalkozást űz. A, halász... a hölgy halász... férfias igen? Igen, férfias foglalkozást űz. A hölgy halász Gabriella, gyilkossági nyomozó, a Pest megyei életvédelmi alosztályon dolgozik. De még mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, bemutatnám a szokásos partnereket, akikkel itt a asztalunknál együtt szoktunk diskurálni, Berezvai Ildikót, aki kiadó szerkesztő, és nem elhanyagolható, hogy grafológus is emellett. Bányai Gézát, aki a keleti kultúrák szakértője, és majd a műsor második felében fog csatlakozni. Pusztai Attila asztrológus, és egy kicsit a, ezt a jelenlegi szituációt, hogyan elemezni nekünk. Az először is így elmondanám nagy vonalakban, hogy miről szeretném majd faggatni a Gabit. És akkor Talán ezért is hangzott el az életképnek a szignája véletlenül előtte, nem? Mert kicsit többet akarsz faggatni. Igen, és igen, kellesebbet egy... vitálkozunk. Igen, igen, mert amellett, hogy én a, a szakmádra is kíváncsi leszek, amellett inkább e, így a, a magánéletedre egy icipicit, meg arra, hogy mint nő, hogy éled meg ezt. Tehát e, tulajdonképpen azt most így a hallgatóknak is mondom, hogy a a vázlatpontok azok lennének, hogy mit gondol magáról, mit érez, és hogy egyáltalán hogy dolgozza föl ezt a hölgy, aki mellettem ül. És elmondanám, hogy egy nagyon kedves arcú, szimpatikus uh, lányzó van itt mellettem, aki tulajdonképpen éppen most is vigyorog, és uh, már a műsor előtt uh, megelőző találkozáskor is egy, egy nagyon-nagyon jókedélyű hölgyet találkoztam a személyében. Tehát, hogy uh, abszolút uh, nem egy férfias jelenség, sőt, ezt te is így gondolod magadról, hogy... Szintén üdvözölném a hallgatókat, hát az, hogy nem vagyok férfiás jelenség, ezt a többiek tudnák eldönteni, fogalmam nincs róla, mert külsőként nem látom magam. Én nagyon bízom benne, hogy megtartottam nőiességemből valamennyit, attól függetlenül, hogy 16 pasik között dolgozom. Na igen, ez lett volna a következő kérdés is, hogy ugye azt tudom, hogy ti abszolút egy csapatmunkát végeztek, és egy nagyon-nagyon összetett feladat megoldókészségre van szükség nálatok. És ez, ez hogy működik tulajdonképpen, hogy te ott egyedülálló hölgyként dolgozgatsz? Hát most már elmondhatom magamról, hál' Istennek, hogy nem egyetlen női tagja vagyok az alosztályomnak. Pár hónappal ezelőtt kaptunk egy másik hölgyeményt, aki szintén erősíti a sorainkat, és együtt dolgozunk maximálisan. Tekintettel arra, hogy az életvédelmi alosztály két gyilkossági csoportból áll, ez úgy oszlik meg jelenleg nálunk, hogy jó magam az egyes gyilkossági csoportban, a pedig a kettős gyilkossági csoportban teljesít szolgálatot. Akkor mind a kettőn külön-külön csak férfiak között dolgoznak továbbra is. Így igaz. Uh -huh. És uh, tulajdonképpen neked, mint uh, hölgynek, hogyan sikerült beilleszkedni az elején? Tehát uh, arról tudok, hogy mindig szoktak lenni ilyen különböző tesztek egy új csapattagnál, aki éppen érkezik, meg, uh, meg azért uh, tudomásul veszik a nőiségedet, vagy esetleg teljesen így, um, egyenrangú csapattakként kezelnek téged. Hála a Jó Istennek elmondhatom magamról, legalábbis úgy érzem, hogy teljes egészében egyenrangú tagként kezelnek engem, és csapattakként kezelnek. Nem volt problémás a beilleszkedésem, hiszen éveken keresztül én korábban is ezen az osztályon dolgoztam, csak nem rendőrként, hanem titkárnős az osztályvezető mellett. Itt szerettem bele végül is a gyilkossági nyomozásokba, és itt tudtam meg, és láttam bele abba, amit csinálnak a fiúk körülöttem. És ezáltal ö, harcoltam ki idézőjelbe magamnak, hogy ebbe a csapatba teljes egészében beletartozhassak én is. Az, hogy titkárnő voltál az előtt, az pont nem hátrány volt, hogy azt mondták, hogy a, hogy a titkárnőről ugye nem úgy tekintettek, mint egy egyenrangú nyomozó partnere nyilvánvaló, hanem az egy es foglalkozás. És egyszerre átmentél a másik oldalra, ami ahol, ami nem a női hanem a nem tudom én, lapul ez a zsebetekbe fegyver, de mindenképpen valami nagyon izgalmas, és néha nagyon veszélyes dolgot kell csinálni. A veszélyes dolgokat magukra vállal, vállalják a fiúk, hál' Istennek, háttérbe húzódom, elfogások alkalmával titkárnőként. Titkárnőként a nőiesebb oldalhoz tartoztam, tényes való, de... nem most azért nem mondhatják, hogy csinál egy kávét, ugye? Nem. <gül> nem, de nagyon szívesen megteszem, ha megkérnek rá, ugyanúgy, mint idáig. A bánat tudja, nem tudom, ezt azért nem tudom így megfogalmazni, mert akkor is a fiúkkal voltam körbevéve. Igaz, hogy akkor még más csapat volt, nagyon sokan leszereltek, nagyon sokan átmentek más osztályokra, más jellegű munkát végezni abból a csapatból, és amikor én már ide kerültem teljes egészében bedobással rendőrként, 96-ban szereltem fel, 99 óta végzem végül is ezt a munkát, amit végzek, akkor már olyan új fiúk voltak itt, akik... Engem, mint régi tagként ismertek meg. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy ez a hallgatók már tudják, akik rendszeresen itt velünk szoktak lenni két hetente, hogy, hogy szoktunk azért foglalkozni intuícióval, asztrológiával, egy, egy icipicit így a, a lelkisége, hogy te a női intuícióidat fel tudod-e használni a munkában, vagy van-e egyáltalán lehetőség, vagy kizárólag egy nagyon racionális, tárgyilagos foglalkozás a Hát tekintettel arra, hogy hát megérzések, most a megérzésekről van szó, ugye bár tekintettel arra, hogy itt nem a megérzésekre kell hagyatkoznunk, hanem a józan eszünkre és a logikánkra, Maximális, maximálisan csapatmunkát végzünk, mindenki elmondja az ötleteit, mindenki elmondja, felállítja a saját maga verzióját, csinálunk egy, hát mi úgy nevezzük szaknyelvekben, mert a, a berkeken belül, hogy kottát csinálunk az ügyről, amiben esetleg megindul egy nyomozás ismeretlen tettes ellen, mert azt hozzá kell tenni, hogy mi olyan ügyekkel foglalkozunk, ahol történik egy életellenes bűncselekmény, és egyelőre ismeretlen az elkövetője. Mi mindaddig visszük a, az ügyet, és mindaddig hajtjuk, ameddig az elkövető ö, ismerté nem válik, és meg nem gyanúsítjuk a bűncselekmény elkövetésével. Olyankor egy másik osztályt csinálja? az egy vizsgálatos Igen, igen, igen, uh -huh. igen, teljes egészében. És ö, mindenkinek a, a a képzelő erejére, mindenkinek a fantáziájára szükség van ahhoz, hogy, hogy sikeresek legyünk, és, és előrébb haladjunk lépésről lépésre. Azért mégis az intuíciót, azért megkérdezném, hogy a, a, azért csak sok emberre beszélnek, ki kell hallgatni embereket, vagy meg kell hallgatni őket, hogy érezed e azt, hogy bizonyos helyzetekben mondjuk jobban ráérzel, hogy valaki mondjuk például hazudik. Vagy, vagy valamit rejteget, vagy érezni, hogy... Tehát nem lehet a szavaiból, ugye, ha leírod egy edzőkönyvbe, abból nem lehet érzekeltetni, hogy mit mondod, mert tényszerűen mond valamit, de hát a szemén lehet látni a viselkedésén, hogy a női megérzés ilyenkor van-e különleges segítséget ad-e. Olyan én, én, én úgy fogalmaznék, hogy nem is annyira a női megérzés, mint sem a tapasztalat, ami már uh -huh. az ember hátna mögött van. Mert kerülhetek én szembe egy gyanúsítottal, vagy esetlegesen egy későbbiek folyamán gyanúsított személy, amikor manapság még csak tanúként ül előttem. Megérezni azt, látni a tekintetéből, látni, vagy hallani a válaszaiból, amikor többször rákérdezek visszatérően egy lényeges kérdésre, és ellentmondásba keveredik saját magával kerülhetek szembe gyanúsítottal úgy, mint nő. Az első időkben még akkor sem fogom tudni leszűrni, hogy hogy ő most igazat mond, vagy nem mond igazat. Apróbb megérzések esetleg lehetnek természetesen, hogy, hogy hát ő most, ő most nem olyan választad, amit én vártam volna, amit én elvártam volna tőle, vagy amit szerettem volna hallani. Kitér a válasz alól, ö, amit a későbbiek folyamán esetleg alá tudok támasztani, hogy ha mond valamit, és leellenőrzöm az alibiét, más nem azt mondja el, amit ő elmondott, akkor természetesen visszamegyünk hozzá. Ismételten előveszünk, ismételten rá kérdezünk, és minél többször alá tudom támasztani, minél több dologgal alá tudom támasztani, hogy ö, nem igaz az, amit ő mond, akkor már nyerő helyzet. És nem próbálkoznak a férfi tanuk, vagy gyanúsítottak, mindegy, majd ki lesz, kiből mi lesz, azzal, hogy hát ez csak egy nő, és nem veszem komolyan. Csapatmunka, miénk, Egyedül nem csinálunk semmit. Uh -huh. A kihallgatások is általában párban folynak. Uh -huh. És természetesen egymást erősítjük a kollégáimmal, amire, vagy amifele tényel siklottam, arra rákérdező, és így ugyan, úgy ugyanúgy vissza, oda-vissza játszva. Uh -huh. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogyha, hogy amikor történik esetleg egy életelenes cselekmény, vagy legalábbis annak a gyanúja felmerül, tehát tudom, hogy az összes elhalt személyt, fel kell deríteni, hogy milyen körülmények között történt a, a, ez a cselekmény, és, és tulajdonképpen, hogyha a helyszíni szemben azért első, hogy, hogy kizárjátok az idegenkezűséget, De hogyha százszázalékké ezt nem tudjátok kizárni, akkor neked tulajdonképpen milyen érzés volt, amikor először találkoztál egy ilyen helyszínnel? Tehát ahol felmerült az, hogy idegenkezűség által haltál egy személy. Tudni kell ahhoz, hogy az elmondani valamhoz tudni kell azt, hogy ahová kimegyünk helyszínre, ami mi alosztályunk, a mi forró csoportunk, az életvédelmi alosztály, ahol mi megjelenünk, ott már százszázalékosan felmerül az, hogy idegenkezőség, ahol esetlegesen, a, hogyha területen meghal egy illető, első körben mindig az ügyeletes orvos megy ki és állapítja meg a halál beáltát, és mondja azt, hogy idegenkezűség felmerül -e vagy sem, amennyiben úgy tűnik, hogy önkezűleg vetett véget az illető az életének, vagy természetes halált halt. Előző esetben természetesen a helyi rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik ö, egy öngyilkosság kivizsgálása, vagy egy önkezű halál. Ö, itt a helyi rendőrkapitányság folytatja le az eljárást államigazgatási eljárásban, ezeket hívjuk rendkívüli haláloknak. Ahol viszont mi megjelenünk, itt már természetesen vélhetően, sőt, hát 90 ban felmerül az idegenkezőség. Az, hogy hogy tudtam feldolgozni az első időben, hát nehezen, nehezen, sőt, megmondom őszintén, az első helyszínem egy olyan helyszín volt, ahol egy igen idős nyugdíjas nénit, hát mondhatom azt, hogy folytottak meg a kis nyugdíjáért, és, és ezt én mind a mai napig elég nehezen bírom ö, feldolgozni. meg hát dolgozni kell benne, természetes, mert hála jó Istennek az egész alosztályon, jó magam is és a vezetőim is, azon a véleményen vagyunk, hogy ha már csak egy gyilkos is szaladgál a társadalomban, már az sok pont egyel több, mint kéne. De visszatérve a kérdéstől, hogy, hogy dolgozom fel, hát ö, ösztönöz az, hogy megfogjuk az elkövetőt. És Boldog módjára hagyjuk tényleg nap 24 órájában. Ez inspirációt jelent, tehát megerősítés, segítség a számodra. Ez az ösztönzés, hogy, hogy mindenképpen a, a nyomára kell bukkanni. Természetesen. Uh -huh. És hogy ezt a pályát választottad, mert azért titkárnőként is gondolom egy kicsit több képed volt arról, hogy hogy zajlik ez a munka, mint így külsőként, ha belegondolunk, de mégis átmentél, vagy tovább léptél, hogy ebbe jobban benne legyél, akkor már számíthattál egy kicsit rá, hogy milyen körülmények közt fog, fogsz dolgozni, hogy mi, mi volt az a lépés, vagy az az elhatározás? hogy ezt választottad, ezt a munkát? Szép. Tudom, hogy csúnya dolog, szép. Hihetetlen jó érzés az, amikor bilincskattan az elkövetőink kezén, és tudjuk, hogy amikor már maximálisan alá van támasztva az, hogy ezt a bűncselekményt csak, és kizárólag az a személy követhette el, aki most velem szemben ül, és attól vagy azon kívül, hogy ő ezt most el is mondja nekem lépésről lépésre, mert egy idő után mindenki megtörik. Mert biztos vagyok benne, hogy nekik is lelki terhet jelent, ha nem is mindegyiknek, de nagy százalékának az, amit elkövetett. Ö, és, és szép. Milyen érzés szemtől szemben állni az elkövetővel? Büszkeség amikor már azt mondhatom, hogy hál' Istennek meg megvan. És az álmaidban megjelenik ez? Tehát szoktál a... tulajdonképpen a... beférkőzik a, az álmaidban a munkád? Hál' Istennek nem fordult még ilyen elő. Nem. Nem. Nem. Próbálom úgy csinálni, hogy amikor kilépek a munkahelyemről, természetesen nem lehet. Amikor eredménytelenül zárunk egy napot és úgy jövünk el, a, nem, nem a helyszínről, hanem amikor már adatgyűjtéseket végzünk, tanúkutatásokat csinálunk és visszatérően ellenőrizzük azokat a pontokat, amik ellentmondásba kerültek egy, egymással emberek, ami még nincs letisztázva, amikor nincsenek még meg az elvarratlan szálak megyünk és ellenőrzünk folyamatosan minden apró részletet, de amikor úgy fejezzük be a napot, hogy hát talán valamivel, akkor még itt van holnapra ez a kis adag, amik, amik, amint tovább tudunk lépni, tovább tudunk menni és haladni, és talán-talán lépéstől lépéstre közelebb kerülünk az elkövetőhöz, de amikor nem olyan eredményes a nap, mint amilyen a héten is volt, hogy... Elvittük és letartóztattuk, hála a Jó Istennek, jobban mondva a víróság letartóztatta az elkövetőnket, akkor természetes, hogy bennem motoszkál az ember a gyápaik leghátul, hogy édes Istenem, holnap, talán holnap eredményesebbek leszünk. De én abszolút úgy látom rajtad, hogy, hogy emellett, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon felelősség, teljes munkakör, azért egy elébb vidám alaptermészet vagy, és valóságban ez így van? Tehát tudsz gondtanul, vidáman, felszabadultan élni? Én maximálisan. <gül> Másképp nem is tudnám ezt csinálni. Mert a egészséges személyiséggel állunk <gül> Gabi, hát kérdezem azt így visszamenve, közben az motoszkál bennem, hogy gyerekkorban milyen játékaid, barátságait voltak, milyen tantárgyat szerettél, hogy valahol biztos egy mélyebb alapja van, hogy, hogy ilyen munkát választottál? Ó, hát fogalmam nincs róla az, hogy milyen járt. Én mindig is szerettem a társaságot, mindig is emberek között voltam, mindig is nyüz nyüzsögtem. Üh, nem túlzottan mondom azt, hogy a csapat középpontja, vagy a társaság középpontja, de azért mindig szerettem, hogy reflektorfényben lenni, hanem is középen az pedig, hogy milyen tárgyakat szerettem, hát minden mai napig halálosan sötét vagyok a reál tárgyakhoz, úgyhogy én inkább, inkább humán vonalon próbálok megérvényesülni. A, a logikának én. meg is erősnek kell Hát valamilyen szinten, igen. Mm -hmm. Próbálkozom magam felhozni a megfelelő szintre. Én azt arra volnék még kíváncsi, hogy térik vissza, amikor elkezdted ezt a pályaváltoztatást, hogy hogy gondolom, ilyenkor el kell menni a, a Főnökhöz, nem? és akkor megmondani, hogy én ezt és ezt szeretném csinálni, vagy a idősebb kollégákhoz, hogy nem próbáltak ele beszélni azt, hogy oh, hát ez nem egy női munka, ez veszélyes, hát ezt nem fogok tudni csinálni, meg sírni fogsz-e meg lehetet vagy valami. Tehát nem, nem próbálták el, elhárítani egy kicsit, hogy hát ez, ez nem nöknek való. Nagyon nagy szerencsém volt, hihetetlen, bődületes nagy szerencsém volt, mert nekem mindkét főnököm olyan volt, jobban mondva, akkor még csak egy főnököm volt, mert az osztályvezető, az akkori bűnügyi osztályvezető mellett voltam titkárnő, ő jelen pillanatban is a nyomozó osztályvezetője, Kovács Ezredes úr, akinek maximális tisztelettel tartozom, és... Ő volt az, akinek mondtam, hogy hát főnök, én imádlak szeretlek, de nem mellőled szeretnék nyugdíjba menni, hanem valamit többre vágyom. Ellenkezett. Ellenkezett, mert valamilyen szinten véleményem szerint még mind a mai napig úgy vagyunk egymással, mint fogadott apalánya kapcsolat. És... Mondta, hogy hát ő pedig nem szeretne megválni tőlem. Mondtam, hmm. hogy akkor viszont elmegyek innen és felszerelek máshova. Melyik a jobb megoldás, ha maradok és itt hmm. próbálom meghasznosítani magam. Vagy pedig, hogyha más... De egyébként is volt rangod? Nem. Ott nem? Nem. Tehát ez polgári alkalmazott. Ez teljes egészében, vagy. igen, közalkalmazotti státusz. És nem tudtam egyedül meggyőzni őt arról, hogy jobb lesz nekem életes nyomozóként. Hmm itt segített be jelenlegi alosztályvezetőm, Derzsi Péter, a Lezredes úr, mert ő viszont hála a jó Istennek, és köszönet érte így utólagosan, is meg tudta győzni az osztályvezető urat arról, hogy hát talán van annyi esze, hogy beillik közénk, úgyhogy próbáljuk adjunk neki egy esélyt, adjunk neki egy esét, és próbálkozunk meg vele, és, és én nagyon-nagyon örülök neki, hogy mind a mai napig úgy áll hozzám, hogy na. ez a főiskolával Folytatódott, nem? Igen. És ott ott kellett mindenféle olyat is tanulni, gondolom, fegyverrel bánni, meg nem tudom én, ilyen, karatézni, meg ilyesmi Azért nem kellett foglalkozni. Ez azért nem így volt, mm. mert a főiskolát levelezőn végeztem, ami azt jelenti, hogy munka mellett Hihetetlen szívszakadás volt nekem, amikor havonta egy hetet fönt kellett tölteni a rendőrtiszti főiskola soraiban és hallgatni az előadásokat, amely így utólag azt mondom, hogy hasznos volt, természetesen. De amikor úgy jöttem el hétfőn, és úgy mentem iskolába, hogy félbe kellett hagynom egy ügyet, ami addig benne dolgoztunk, és fejjel benne voltunk, ja, mert és minden a részleti... mindent megtanultál, vagy <coughs> jó szerében nem? Ezt... Jó mindent megtanultál a kollégáktól is rájuk voltam hagyatkozva mm. maximálisan, igen, az idősebb kollégákra, akik közül sajnos már csak kevesen vannak, idősebb idézőjelbe, hát az átlag életkor nálunk ilyen 35-38 mm -hmm. év, úgyhogy nagyon fiatal csapattal dolgozom együtt. Minden mellett eredményesek vagyunk. Mm -hmm. Örülök is neki. Szóval az iskola, az iskola négy éven keresztül keményen, télen-nyáron, folyamatosan, egy hónapból egy hetet fent a rendőrtiszti főiskolán. Itt a levelező tagozaton nem tanítanak ilyen önvédelmi képzést, és itt feltételezik azt, hogy mivel levelező tagozatra csak már rendőrként szolgáló személyek járhatnak a polgári életből, nem lehet bekerülni a levelező tagozatra. Vélhetően feltételezik azt, hogy már vannak olyan tapasztalatai az embernek, amit a munka során megszerzett, hogy fegyver És önvédelem. neked már voltak ilyenek? Ö, Javarészt, igen. Uh -huh. Igen, mert... Csak vizsgákat kell tenni esetleg. Igen, mert uh -huh. én előttem már ebbe a csapatba dolgoztam, uh -huh. még hogyha minimális ideje is. Uh -huh. És a vizsgák azok minden kőkeménye mindenfél évben, igen. Uh -huh. Elmondanám a telefonszámainkat, 4 es valamint 30 as 2289800 és ezekre SMS-t is lehet küldeni, nyugodtan kérdezhetik, Gabi szerintem készségesen fog válaszolni. Egy olyat szeretnék tőled kérdezni, hogy az Európai Unióban általában most jelenleg az a standard, hogy, a, hogy halálbüntetés ellenesek. Tehát ez a norma, és neked mi a véleményed erről? Mert azért lényegében Magyarországon is, azt tudom, hogy ti nagyon-nagyon sikeresek vagytok, tehát százszázalékosan felderítitek a, a problémás ügyeket, és elfogjátok az elkövetőket, de, de mégis szerintem ez egy eléggé kényes kérdés. És tulajdonképpen emellett a standard mellett van egy olyan statisztika is, hogy ahol meg is szüntették a halálbüntetést, tulajdonképpen ott sem növekedett az életelenes cselekmények száma. Tehát Magyarországon szerinted mi lenne a a legoptimálisabb? Hogy gondolod ezt? Hát itt maximálisan a saját véleményemet tudom elmondani, mert hiszen más államokkal szemben tapasztalatom nincs, és azt hiszem nem is posztom az, hogy ilyen benállást foglaljak. Az én véleményem az, hogy egyes esetekben igaz, hogy szigorú szabályok közé kéne szorítani, de ö, eredményesebbnek látnám a halálbüntetés visszaállítását, mert aki elvette egy ember életét, nem olyan esetekre gondolok, amikor családi balhém belül anyuka megfojtja apukát vagy fordítva, hanem amikor ilyen különösen kegyetlen, meg különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésekkel találkozunk, akkor bizony lehet, hogy visszaszorítóbb eredménye lenne annak, hogyha látnák az emberek azt, hogy életért, vagy életért élettel. Nagyon, De... nagyon szigorú szabályok között kéne ezt szabályozni, vagy hát szigorú keretek között kereteken belül kéne szabályozni, és minden részletre kiterjedően, de véleményem szerint, mondom, ez csak maximálisan az én véleményem, eredményt érnénk el vele. Ezt lehet érezni a, a gyanúsítottá, vagy elkövetőkkel, vagy gyilkosokkal, hogy, hogy úgy is tudják, hogy hát ezt néhány évvel fogják megúzni? Tehát jobban tartottak volna, vagy hóvatosabbak lettek volna esetleg, hogyha tudják, hogy ezért halábüntetést is kaphatnak? Ezt nem tudom, mert nem dolgoztam még abban a korban, itt a belül, amikor a halál büntetés még aktív volt, ugyebár, de így is tisztában vannak azzal, vagy hogyha nincsenek is tisztában vele, mi azért hozzávetőlegesen próbáljuk tudatosítani azt, hogy nem egy-két év aki ilyen bűncselekményt elkövet, nem egy-két év múlva fog szabadulni, amikor maximálisan alá van támasztva az, hogy ő bűnös és mm -hmm. ő az elkövető, akkor, akkor bizony húsz éveket a bírok. Hm. Különösen én arra gondoltam, hogy a, a visszaesőknél, és akik ilyen nagyon ö, súlyos elkövetők velük kapcsolatban meg talán még inkább érvényes lenne, amit mondasz. Ö, talán, bár a visszaeső bűnhözök emberölések tekintetében 20 év, 25 év szabadulásokkal <gül> <i> <gül> ilyen okra. ritka <gül> tudja elkövetni. Jó, köszönöm. Nekem a munkaidőre volna egy kis kérdésem. Ja. Mi lesz a családdal, ha éjjel kettőkor kell kirohanni valahova? Mondtad azt, hogy ez a zene alatt egy kicsit kérdeztem, hogy hogy megy a kialgatás, meg hogy megy, és mondtad, hát igen, ez elég rossz, amikor éjjel kettőkor még nem tudom én nekem menni Ceglédre, vagy Gödölőre, vagy nem tudom hogy hova, mert ráadásul ugye a különböző részei a, a kialgatásnak különböző helyeken folynak, nem Budapesten. A fogdák, azok nincsenek itt, mert Pest megyéhoz tartoztok. Ezt hogy, hogy tervezed? Én erre szoktam azt mondani, hogy nálunk a munkaidőnek csak a kezdete a biztos. Az, hogy mikor fejezzük be, sosem. Az, hogy hogy tervezem, ehhez egy olyan társat kell találni, aki ezt maximálisan elfogadja. Megmondom őszintén, kettesben vagyunk egyenlőre, úgyhogy gyermek nincs, és kettesben is csupán házasságon kívüli vad kapcsolatban élünk. Ő is nyomozó? Nem, hál' Istennek nem. ő normális ember. <gül> normális. <gül> normális ember, ő nem nyomozó, igen, teljesen civil. Én úgy látom, hogy elfogadta azt, amit én csinálok. Tud alkalmazkodni ahhoz, hogy ha megbeszélünk valamit, akkor nem biztos, hogy úgy fog összejönni, ahogy ezt elterveztük. Ezért köszönet neki érte. És amikor először találkoztál vele, vagy másokkal, akkor elmondták azt mondták, hogy jaj, nyomozó, jaj, kell inkább ne. Mert hogy megijedtek tőle? Nem szoktam elárulni. És ja? <sínt> <Ja. sínt> zságomacskaként tartogatod, és amikor olyan szintre jut egy kapcsolat, akkor megemlíted, hogy ezt, ezt az aprócska tényezőt. Igen, hogy hát vagy elviselik, vagy nem. <sínt> nem volt még olyan, aki megfutamodott miatta, hál' Istennek. Most tulajdonképpen még egy, egy ilyen komolyabb kérdésem lenne, aztán nagyjából átadom az Attillának az asztrológusunknak a szót, hogy ugye a, a mai napon, május 1-én, az EU-ba csatlakozunk, tehát nulla órától már EU-tagok vagyunk, és um, tudom, hogy a, hát nyilvánvalóan nem csak a magyarországi helyzetet nézve, hanem globálisan egész Európát, az EU-országokban sokkal, de sokkal magasabb az életszínvonala a rendőröknek. És te vársz-e ettől a csatlakozástól valamit? Tehát, hogy fog javulni a ti életszínvonalatok? Egyáltalán munkakörileg lesz-e valamilyen változás, bármiféle standardekhez nyilván kell igazodni, de ezt a te kis csapatod meg fogja -e érezni, és hogy mennyi időnek kell eltelni, van -e esetleg erre valami terv, hogy ezeket a változásokat, amikre mondjuk, hogy pozitívak lesznek, ezeket ti is meg fogjátok érezni, illetve te személyesen. Az, hogy átalakul le a magyar rendőrség az Európai Unió követelményeihez, ezt biztos vagyok benne, maximálisan biztos vagyok benne, mert hiszen már most év eleje óta is folyamatosan mennek az átszervezések és az uniós normáknak történő megfelelések, szűnnek meg beosztások, vonnak össze osztályokat. Azt, hogy ez Pest megyét mennyire érinti, még nem tudjuk jelen pillanatban. Az országos rendőrfőkapitányságon már elfogadták azt a tervezetet, amelyet a az országos főkapitány úr letette a belügyminiszter asszony asztalára. Ezt megyére is ugyanúgy le fog gyűrűzni, biztos vagyok benne, hogy milyen szemszögből és milyen aspektusból, milyen konkrét változások lesznek, ezt majd az idő hozza. A parancsnokaink döntik, hogy mi lesz jó nekünk. Mi más nem tudunk mondani. A fegyveres testületnél parancsértettem, akinek tetszik, tovább csinálja, akinek nem tetszik, az valószínűleg tartom, hogy ha lehetősége van rá, akkor elmegy nyugtéba, ha nincs rá lehetősége, akkor ö, le fog szerelni, hogyha nem tudnak olyan beosztást biztosítani neki, amilyen megfelelne. Biztos vagyok abban is, hogy ö, fogja érinteni kis csapatomat is a változások szele meg fogja csapni az életvédelmi alosztályt is, de mi megpróbálunk ugyanilyen sikeresen és ugyanilyen gőzerővel dolgozni, hiszen nekünk a munkánk ez is, és ez az, amire azt mondom, hogy véleményem szerint az egész alosztály, és nincs kivétel egyik fiú egy, egyik fiút érintve sem, megtalálta azt a munkát, hiszen mindannyian dolgoztak máshol, mindannyian dolgoztak kerületeknél, helyi kapitányságon, és nem véletlen szerettek volna ők idejönni. Nem véletlen szeretünk itt dolgozni az életvédelmi alosztályon, megtaláltuk azt, ami nekünk való. Ugyanúgy fogjuk folytatni, mint idáig, és ugyanúgy mindent elkövetünk azért, hogy a gyilkosaink rács mögé kerüljenek. Ez a különös eredményesség, amit ti Pest megyén produkáltok, ez nyilván azért országos hírű, mert Pest megyében történik országos szinten a, a legtöbb gyilkossági elkövetés. Ahogy tudjátok tartani ezt a magas standardet, Tehát tényleg azt, hogy ennyire sikeresek vagytok, ez gondolom, hogy rengeteg munkával járt, tehát nem azt jelenti, hogy délután négykor kiesik a, a ceruza, vagy a számítógépek erre a kezedből, vagy éppen akkor, ha helyszínen vagytok, akkor elrohantok és elmentek vacsorázni, hanem azért azt gondolom, hogy igen, óriási energia befektetéssel jár. A fővárost követően mi vagyunk a legfertőzöttebb terület, Pest megyét illetően ezt el lehet mondani, hiszen a fővárosból akik kitódulnak, ugye bár Budapestet Pest megye veszi körül teljes egészében, sajnos a másodikként funkcionálunk fertőzöttség terén. Hát az, hogy hogy tudjuk tartani? Amikor nincs is meg egy elkövetőnk, mert kénytelenek vagyunk a határidőket tartva, megszüntetni az eljárást tettes ismeretlen volt, amiatt akkor sem hagyjuk nyugodni az ügyet, akkor sem dobjuk be az irattárba, és akkor sincs az, hogy akkor ezzel most nem foglalkozunk tovább, mert jönnek a, a jön a következő adag, jön a többi ügy, és abba kell menni. Amikor egy kis szabad időnk van, akkor igenis előveszünk azokat az ügyeket, amikben nincs elkövető, ami, ami addig nem lett megoldva, nem lett felderítve, és folyamatosan a törvényi lehetőségeket kihasználva természetesen, meg a jogszabályokat a lehetőségeket kihasználva. Folyamatosan dolgozunk benne, és, és addig megyünk, ameddig nem találunk valami kis elvaratlan szállat, amit addig még nem jártunk végig. Érezhetően nagyon nagy elszántság kell ehhez a munkához, ami benned erősen érzem ezt az érzelmi motivációt. Mennyire, mondjuk, amit említett is, egy ilyen különös kegyetlenségű büntet, mennyire inspirálva, mennyire kelt benned indulatokat, személyes indulatokat ezek a tettek? Indulatokat nem szabad, hogy keltsen. Nem szabad, hogy kell csem, mert akkor már elfogult leszek a későbbi gyanúsítottal szemben, elfogult leszek a tanúkkal szemben, hiszen soha nem lehet tudni az, hogy aki ma tanúként előttem holnap nem gyanúsított lesz -e belőle. Úgyhogy ezt maximálisan érzelemmentesen, ha lehet így fogalmazni, érzelemmentesen kell csinálni. Már csak azért is, mert nem tudhatom azt, hogy mi váltotta ki az elkövetőből azt, amit tett. Semmi nem válthat ki ilyet, jól tudom én ezt, hogy normális esetben egy rendes gondolkodású ember, még hogyha nagyon fel is vagy hogyha nagyon nagy sérelmet okoznak számára, akkor sem rúg be le 128-szor valakibe, és nem veri szét a fejét a vasalóval, de, de vannak ilyenek sajnos. Amikor kimentek egy helyszínre, és esetleg már valaki nagyon-nagyon régóta elhalt, akkor nyilván van egy nagyon-nagyon kellemetlen környezet, egy egy nagyon rossz vibráció, egy, egy bizonyos szag. Hogy ezt a szagot ezt a szoktad később is érezni, vagy máskor esetleg? Tehát ez, ez nyilván annyira beleivódik a, a... tulajdonképpen az érzékeidbe. Hogy ez, ez vissza szokott térni teljesen más szituációban, akár egészen más környezetben is? Olyan még nem fordult elő, hogy hetekre vagy hónapokra rá is érezzek ilyeneket. Azt ér azt el kell mondani, hogy nem az a jellemző, amikor már több napja, vagy esetlegesen több hete fekszik egy holttest valahol, és azt követően fedezik fel, hanem hozzátartozók a következő napokban, az elkövetkezendő napokban szomszédok nem látják a nénit bácsit, szóval megtalálják az elkövetést. Követő mondhatni azt, hogy 24-48 órán belül az a jellemző, hogy felfedezik a holtesteket. Amennyiben nem így van, amennyiben több napos holtestről van szó. Vannak azok a kellemetlen körülmények, természetesen, amiről beszéltél, de olyan nem fordul elő, hogy ezek, a, ezek az élmények, mint ahogy kérdezted, hogy az álmaimban is visszajönnek mm -hmm. el munkával kapcsolatos történetek. Pár napig... Pár napig, amikor még friss az élmény, akkor természetesen bennem vannak ö, olyan dolgok, amikre más nem emlékszik, csak aki ott jár De benne a nem helyszínen. nem nektek kell hozzányúlni, nem az a halott kémnek, vagy az orvosnak a dolga, hogy ez A technikusunk és a rendőrorvosunk, igen, mm. ők végzik ezt. Viszont mi végezzük a helyszíni szemle, vagy hát a szemle, a halott szemle, lebonyolítását, és mi vagyunk azok, akik rögzítjük azt, amit látunk. Csupán és kizárólag a tényekre alapozva, nem, nem hozzá képzelve azt, hogy akkor most az elkövető itt be, ezt alá kell támasztani valamivel, ki van nyitva az ablak, uh -huh. akkor itt jött be. Na, olyan helyzet nincs, hogy, hogy nektek is mondjuk hozzá kell nyúlnatok a halott testhez? Előforduló, olyan is, de nem jellemző uh -huh. Ö, erre a megfelelő csapat fel van állítva, és a megfelelő csapat a tevékenységet, őt hívják a bűnügyi technikusoknak, uh -huh. ők, akik a, ők azok, akik vetköztetik a holttestet mert természetesen az összes sérülést, az összes nála lévő tárgyat, személyazonosító okmányokat, és az... A... Ők közöttük egyébként van nő? Van. Igen? Van bizony, igen. A <gül> <De> listát folytatod. <gül> <gül> van bizony, és igen. nagyon jól végzik a munkájukat a lányok is, és a fiúk is. Igen. Arra volt még kíváncsi, hogy még, még kérdeztem azt, hogy a, a párkapcsolatodban mi van, hogy a, a, a családod, a szélesebb család, az mit szólt hozzá, amikor, amikor közölted, hogy te pedig gyilkossági nyomozó leszel? nem mondták azt, hogy lányom, vagy unokám, vagy gy gyermekem. Ez őrült érdekes, Ezt mert én azért is lettem rendőr, megmondom nektek az őszintét, mert édesapám is rendőr volt. Igen, <gül> Igen. igaz, hogy ő más szakterületen dolgozott, 1990-ben vonult nyugdíjban, más területen teljes egészében, közlekedésnél baleseti helyszínelő, baleseti vizsgáló, de hát mondtam, hogy én nekem az nem való, semmi ráció nincs benne, hát ez nem izgat fel engem egy baleset, hogy szóval összekoczannak ketten a körúton és összevitatkoznak, ez maximálisan nem érdekel engem. És én ő a kerültem a céghez, és ő is pest megyés rendőr volt, vidékről származom, ők vidéken laknak mind a mai napig, igaz, hogy nem annyira vidék, mint hogy a Borsod megyét említeném, ért. Itt van Pest megyében, Kishazán Pest megyében, és ő érdem volt baleseti helyszín elő. majd mikor eljött nyugdíjba, én majdnem, hogy akkor kerültem a céghez, mert ő eljött 90 elején, én pedig 90 év végén az érdi kapitányságra kerültem, mint titkárnő, és onnan evickéltem fel Pest megyére 93 májusában. <tos> Telefonszámaink 4-es 89-0999, valamint 30 as 98 Halászi Gabriela az interjú anyom ő gyilkossági főhadnagynő, és szeretném, hogyha esetleg van kérdésük, akkor betelefonálnának is a Gabi kérdés, szívesen ne? válaszol. Na, Géza már de... telefonált, és... <gül> Hogy főhadnagynőnek, vagy földönnek kell szólítani? Egyszerűen hadd vagyok, még nem voltam el azt tessék, a szintet. Nem, nem azon az lesz elvédtetve most már. E, igen, ez várható, legalábbis állítólag, soros előléptetésem tekintettel arra, hogy 2001-ben végeztem a rendőrtiszti főiskolát, és júliusban kaptam meg a hadnagy rendfokozatot. Ez azzal jár, hogy 2004 júliusában főhadnagynak kéne lennem, de abszolút nem vagyok ilyen rendfokozatmániás, én jajistenkém, távol áll tőlem az ilyesmi, és én nagyon jól el vagyok ebbe, sőt, én titkárnőként is elnyomozhatnék. Töképpen én az udvarjánsági formárakét hiszem, hogy hadnagynak kell mondani, Valászé ha Gabrile. Hadnagy, vagy hagynagy nő? Miért kell megkülönböztetni? Kell? Szerinted? Nem kell. Szerintem nem kell. Hát én azért kérdeztem. mégis én van bent egy tényleg udvariasságból. Ja. És én itt közben kicsit kívülállóként hallgattam a beszélgetést, és próbáltam egy asztróge szempontból végig gondolni. Közben volt olyan kedves, a is megadta a születés időpontját, nem fogom elárulni sem a részleteket, csak meglehetősen alá van támasztam, amit én közben itt magam belgondoltam asztrologialag. És először is a, a, egy kicsit engem becsaptak, mert arról volt szó, hogy itt olyan férfias hölgy lesz a vendég. Hát ez egyáltalán nem igaz. Bajusz is a <gül> <gül> Mert a teljesen nőies, És azt, hogy ilyen foglalkozást űz, ott sem hiszem, hogy ő igazán férfiassá válna. Az sem, amit itt láttam tőle, az alapján, amit horoszkópjában látok. Képességei megvannak arra, hogy ezt a munkát elvégezze, ami a intellektuális oldalról jön, és uh, erős szűzés és behatásokat mutat, amik uh, mindenképpen arra utalnak, hogy egy elemző, alapos feltáró megismeréssel képes uh, dolgokon végigmenni, és így uh, az eredményt valahogyan összehozni. Tehát, hogy uh, mi lehet valami mögött, mi lehet valaminek az oka, logikai összefüggése, milyen elemekből áll valami, ezeket munka munkával felkutatni, részletezni, kielemezni, összeállítani. Ez egy tipikus szűz vonás. Az ikrek pedig meglehetősen jó intellektuális képességekkel rendelkezik, át tudja látni a dolgokat, az összefüggéseket szintén fel tudja ismerni. Van egy nagy előnye, hogy egyfajta intellektuális távolságot is tud tartani attól, amivel foglalkozik. Ez olyan szempontból egyből feltűnt neki, amikor a kérdés elhangzott, hogy hogyan tud feldolgozni, és akkor valahogy nem voltál nagyon lesújtva attól, hogy te mondjuk otthon ezen nyűlődne meg éjszakánként elállónál, tehát valószínű tettem, hogy az ikreknek való szerepekkel, hogy legyen ebben. És az előadói készség is, amit meg is nyilvánoltak, akik hallgatták, meg is biztos, észrevették, hogy vannak ezen a területen is képességeid. Ezekkel mind jól lehet élni, akár egy tanúkihallgatásnál vagy egy gyanús hallgatásnál, hogy valaki tud olyan módon kérdezni, hogy van egy is ráltás a függetlensége, megfelelő képessége, és egy kicsit talán színészi készsége is ahhoz, hogy úgy a dolgokat, ahogy azt szeretné, és hogy a másik azt ne igazán tudja kifürkészni, hogy valóságban mi is van belül az emberben, vagy mit is szeretne elérni. Ezek mind nagyon erős energiák a horoszkópjában, többszörösen is megerősítve. És van még egy nagyon fontos vonás, ami itt dominálhat egy Pluto álláson az Ascendensen, a Plútó azt tipikusan energiákat képvisel, ami a dolgok mögött lévő titkok felkutatására ösztönöz egy embert. Egy mélyebb megismerés, mélyebb megértés. És hát titkolt rejtett dolgok feltárás. Ez egy nyomozónak ezen a területen Igen, nagyon jól használható. Igen ideális tudatásnál, valóban. És ez is, ez, ez is alkalmas teszi arra, hogy hasson esetlegesen emberekre. Ezen a az életterületem vagy foglalkozáson belül, ez valószínűleg nagyon jól és előnyösen használható és jó célra. Tehát nem olyan módon hatni emberekre, hogy azzal manipulálni valamennyi irányba, amire én szeretném, hanem olyan módon hatni rájuk, hogy végül is az igazság feltáruljon, és kihozni belőlük azt, ami rejtve és titokban bennük van, és a dolgok hátterében lehet. Egyébként egy úgy gondolom, hogy rendkívül nőies, jó intellektuális képessége, és erre a munkára jó energiákkal rendelkező hölgyel vagyunk most itt. Nagyon köszönöm. De nem szólsz, mi? Mert írás ne elemzést nem kaptál, írás. <gül> Nézzét, grafológiai elemzés most nem fogunk de nem is ez a célunk. De, de akkor már megkérdezhetjük, hogy a írás elemzést használjátok a munkátok során előfordul-e? <gül> írás szakértőket, ami nem ugyanaz, mint a grafológus szakértő természetesen, írás szakértőket szoktunk bevonni a munkánkba, igen, előfordul, nem is kevés esetben. Igaz, hogy azt mondtam, hogy a rendkívüli haláleseteket, az öngyilkosságokat, a helyi területi rendőrkapitányságok vizsgálják, de vannak olyan esetek, amelyek amelyekben az ügyirat felkerül hozzánk is, amikor egy hozzátartozó panasszal él a helyi kapitányság befejező határozata, vagy eljárása ellen, és olyan esetekben, amikor az öngyilkos, aki már sajnos elmesélni nem tudja, hogy mi vezette erre a lépésére, vagy mi vitte erre az útra, búcsúlevelet hagy hátra. Ez esetben szoktunk bevonni, bevonni szakértőt és a véleményét kérni. A grafológust, mint olyat... Megmondom őszintén, én amióta itt dolgozom, nem találkoztam olyan esetben, hogy grafológust rendeltünk volna ki. Talán nincs is olyan sok írásos nyom, nem egy ilyen munkához, nem. És emberülésekre nem jellemző az, hogy írásos Ez nyomot. A ők inkább a, igen, Nikán. ők inkább a gazdaságvédelmi bűncselekmények és igen. a vagyon elleni bűncselekmények során alkalmazzák talán. Eleme van egy kérdésem, ami kicsit most elmérünk az ilyen ezotérikus irányba. Ugye Amerikában többször előfordul, és azt hiszem, hogy az oroszoknál is, hogy ilyen képességű embereket meghívnak néha a reménytelen eseteknél, hogy hát, ha az ő képességük, ráérzésük előre tud egy nyomozást lendíteni, hogy kísérleteztek már -e, ilyesmivel, egy ilyen nem tudom én, látó, vagy valami hasonló képesség emberrel, aki, aki esetleg olyan információhoz tud jutatni, amit hagyományosan nem lehet észre tehát Tehát, valamit lát valahol, és akkor ott lehet ásni, vagy valami, és akkor talán mégis nyomra kerülnek. Igen, volt ilyen, amikor holtestet kerestünk volt olyan, amikor eltűnt szemét kerestünk, és esetlegesen az ő holttestére volt adat információ, és amikor már mindent lejártunk, és mindent felástunk, és már a lőteret is végigjártuk, és friss halmok után kutattunk, akkor volt olyan, hogy halott látott, vontunk be eredménytelenül sajnos. Itt javarészt olyan esetek fordulnak elő, amikor a hozzátartozó kéri ilyen parafenoménnek, és ilyen dolgokkal foglalkozó személyek segítségét, ő, ők is általában eredménytelenek maradnak. Nem tudom, lehet, hogy azért van ez. Mert ugye rendőrségnek kéne kiválasztani ezeket az embereket. Nem? Amikor a hozzátartozó kéri és a hozzátartozó mm -hmm. az, aki odamegy hozzá és azt mondja, hogy már pedig lenne nekem eltűn hát a lányom, is legyen kedves. hogy jól uh -huh. mm. Na, és csak úgy a jutott. Igen, igen. <gül> Ez azt hiszem a világ minden táján kuriózum egyébként. Volt olyan, amikor mm. ö, ilyen, nem tudom, hogy minek hívják, mert nem vagyok járatos ezen a szakterületen, ilyen ingázó ember jött velünk, mm. és mutatta, hogy merre lehet holtest a föld alatt, vagy merre mm. lehet valami... Hát ö, előfordult. Előfordult olyan, hogy maradványokat találtunk, előfordult olyan, hogy kiderült, hogy kutya, <gül> de, de maradvány volt. Nem tudom, hogy ezt minek tulajdonítsam... Én nem vagyok járatos ezen a szakterületen, lehet, hogy csak azért, mert nem ismerem, azért nem hiszek benne, lehet, hogy azért, mert maradig vagyok, azért nem hiszek benne, de a kézzel fogható dolgok inkább közelebb állnak, és a realitást talaján kell, hogy álljunk, és amit mi csinálunk, amit mi ellenőrzünk, ahogyha kiviszünk egy tetemkereső kutyát a helyszínre, és azzal kutatjuk át a területet, az még mindig eredményesebbnek bizonyult ez idáig, mint a halott látok és a mint parafenomének. Egy kérdésem van nekem is, hogy olyan visszajelzést kaptál esetleg a környezetettől, vagy saját magadon észrevettél legyet, hogy a munkát hatásra, amit végzel, te alakulsz személyiségedben, változol máshogy viszonyulsz dolgokhoz, mint korábban, amikor még nem ezt a tevékenységet végezted. Lehetséges, hogy határozottabb lettem azóta. Hm. De próbálok. Hát én a környezetemmel is, a családommal is és is az ismerettségi körrel is próbálok maximálisan olyan lenni, mint amilyen, amilyen tényleg a hétköznapi életben vagyok. Nekem nagyon nagy a baráti köröm, nagyon nagy az ismeretségi köröm, de... Hát nem tudom, hogy, hogy fogalmazzam meg, az, hogy határozott az ember, mint mondtam, a műsor elején kérdezte költök, hogy hát kiskoromban, azt hiszem, pont te kérdezted Illyik, hogy kis, kiskoromban milyen játékokat. Akkor is szerettem a társaság nem központjában, de azért valamilyen szinten központjában lenni. Én most is ilyen vagyok, szerintem. De nem, nem, nem érzem azt, hogy csak azért, mert ilyen munkát végzek, én irányítom a többieket, szóval Tehát, hogy lett, nem érzed azt, hogy rányomnál szóval a bélyegét, a szóval És úgy magadban, hogy olyan érzés, hogy ez neked egy olyan elfoglaltság, amit érzel belül, hogy visz egy irányba, tehát téged, mint személyiséget erősít, alakít, formál maga a tevékenység, a munka, amit végzel. Erre nem tudok határozottan válaszolni. Már csak azért sem, mert szerintem erről a, vagy ezt a kérdést olyanoknak kéne feltenni, akik előtte is ismertek engem, uh -huh. és jelen pillanatban is ismertek engem, mert én kívülállóként nem látom magam. Az igen, de én most kimondtam, te Meglátása saját magadról, hogy a munkavégzésed, vagy a tevékenységed kapcsán a belső stabilitásod, erősödését, tapasztalod -e, vagy észreveszed -e, vagy észreveszed-e, vagy az alakulásodat, személyiségednek az alakulását önmagadban, önmagad felé, ha végiggondolod a, a saját a belse világodat. Á, én prób próbálok erős lenni, megmondom, <gül> megmondom őszintén, próbálok erős lenni, de vannak olyan uh, helyzetek, amikor ott állok egy szám magamban, és nem tudom, hogy merre lépjek, jobbra vagy balra, amikor olyan, olyan döntésképtelen vagyok. Lehet, hogy határozottnak tűnök, meg lehet, hogy azt mondják rám, hogy nincs olyan helyzet, amiben ő elveszni de van, de van, <gül> amilyenben én elvesznék, nem is egy helyzet van, és akkor állok, és mondtam, hogy hát... Olyan De még nem a volt, a se, hogy nem számolnak be ugyanilyen nehézségről? Az ott esetben? Magánéleti problémákról, vagy magánéletben? Hát ez, ez vagy... Szerintem bármilyen. Én nem, nem különíteném el magamban, hiszen egy magánéleti döntés, vagy egy, egy, egy, egy szakmai döntés. Még egy nyomozóanak, úgy sincs magánélete. Minden kettő dönt, minde döntés, az ember nem tudja, hogy mit döntsön. Ugye. Szerintem ilyen minden ember elő, előfordul. Csak kivel ritkábban kivel sűrűbben lehetségesnek tartom, hogy a, a férfi kollégák erősebbek valamilyen uh -huh. szinten nem tartom kizártnak, abszolút nem tartom kizártnak, sőt nem is lepődnék meg rajta. Hát, ugyanazt a munkát végzitek, tehát nyilván a, ennek a formáló hatása ugyanolyan ö, intenzitással ért téged is, mint a férfi kollégákat. Csak ugye a az agynak a felépítése az más, az érzelemvilág más, ez mint nő meg férfi, gondolom, tehát hát azért a, az a hatás, az is más, hogy kell, hogy lejöjjön nálad, meg egy férfi kollégánál. De mivel az impulzusok azok hasonlóak, ezért, ezért nyilván a, a befolyás is hasonló, tehát a, szerintem az Attilaik is nagyjából erre gondolnak, hogy, a, hogy ez, ez az alakulás ez mennyire különbözhet nálad és esetleg a, a csapat többi tagjánál. Ők talán könnyebben meg tudják oldani a problémáikat, vagy nem vesznek olyan ö, nagy tudomást róla. Van. Van, és nem volt még úgy, hogy sehogy ne legyen címmel, mennek tovább. Én azért lehet, hogy egy kicsit elgondolkodok rajta, lehet, hogy próbálom megoldani azokat a konfliktusokat az agyamban, amik felmerülnek nap mint nap, vagy ha nem is nap mint nap, de ritkán az életemben. Nem tudom, hogy milyen eredménye járok. Van olyan, amikor teljesen kétségbeesek, esek, és azt sem tudom, hogy mit csináljak. Aztán mindig megoldódik. De én véleményem szerint saját maga alakítja az ember az életét, és hogyha nem jó irányba alakítom, csak magamat hibáztathatom érte. És kapsz tőlük, támasztál, segítenek sokszor, amikor esetleg egy kicsit így elkeseredsz vagy úgy érzed, hogy nem úgy alakulnak a történések, ahogy te szeretnéd, akkor, akkor lehet rájuk támaszkodni, segítenek? Teljes egészében igen, sőt, hát van egy-két kollega, aki azon kívül, hogy kollega barátként is funkcionál természetesen, és nagyon jó. Én nem is tudom, hogy nem tudom mert nem dolgoztam más csapatban, én nagyon régóta itt dolgozok, igaz, hogy változik a csapat összetétele, jönnek újak, mennek régiek, nagyon jó kis csapatunk van. Ez a 16 fő, ez olyan 16 fő, akik ma második, második családunk szinte, és maximálisan egymástól vagyunk utalva. És nem biztos, hogyha kimegyünk egy, hát ugyebár nem fehér-galéros bűnözőkkel dolgozunk, mert az, aki megöl valakit, az kőkeményen bűnöző. És hogyha kimegyünk egy elfogásra, kimegyünk egy alibi ellenőrzésre, kimegyünk egy de Lényeges szempont az, hogy ki áll a hátunk mögött, és ki az, aki uh -huh. vigyáz a hátunkra. Egyébként téged előre engednek, vagy azt mondják, hogy menj létszeres hátulra? Középre. <gül> <Előre? Előre? gül> Középre. mindenhonnan védve legyünk, igen. igen. Még egy kis kérdés a magánélet kapcsolatban, hogyha egyáltalán van olyan, hogy teljesen elválasztható magánélet, magánéleti barátok, vagy magánéleti ismeretségek, hogy ott azt a fajta mentalitást egy beszélgetés során nem vitte de át, vagy nem érzed -e, hogy az a hozzáállás van meg, ami mondjuk egy kihallgatáson, tehát, hogy úgy önkéntelenül is úgy egy kicsit <gül> nem pont egyenes hanem kicsit megkerülve keresztbe Kereszt próbálja érdes. kifedni most azt, hogy mi van igazából belül az emberben. Igen, a, a, a, a, a, a hallgatók most nem látták azt a, azt a, azt a most megláttam mégis. <gül> Most itt ta tanúi lehettünk egy, egy ilyen pillantásban. Csak kihoztam belőle. Be. Sikeres volt. Erre csupán azt tudom válaszolni, hogy a baráti kör 90 a szintén rendőr. Ezt tartottam, nincs szóítási alatt. <gül> hogy tudják a metódus. A fennmaradó 10 meg ilyennek ismert meg, amilyen vagyok, és elfogadtak állítólag. Legalábbis bízom benne. Azt hiszem, a műsor előkészítésékor volt egy elképzelésünk, ami ö, szerintem nem jött be, és ez egyébként nagyon kedvező irányba változt a műsor, Ugye beszéltünk már arról, vita, vitát szoktunk sokszor csinálni, hogy, hogy valaki, ha női nő létére férfias foglalkozást szűz, hogy ennek milyen következményei vannak. És a, előttem ugye olyan képek merültek föl, mint mondjuk vannak nők, akik mondjuk egy vállalatot irányítanak, és az összes női, hogy mondjam, hát erényüket feladják, nagyon kemények lesznek sokszor, és egy, egy, egy ilyen nagyon kellemetlen személyiség alakul ki, bennem, de utána ők nagyon szenvednek, mert a nőiségüket elveszítik. Hát az esetben ezt nem lehet tapasztalni semmilyen formában, úgyhogy azért mondom, hogy, hogy a, a, a ilyen értelemben nem, de hát nem is akartunk persze senkit úgy mondjam, belengére állítani, ez egy nagyon pozitív példa, amivel te jöttél. A másik ellenben az, ami, ami előfordult, éppen egy telefonálunk mondta, hogyha valaki például nagyon szép, mert volt a szépségről szó, és elmondta, hogy az ő lánya az egy kifejezetten szép valaki, és intelligens is. És ütik vágják a munkájén, tehát sehol nem bírják elviselni, hogy valaki szép és okos, mert egy nőnek Egyfajta ilyen szexuális tájnak kell lennie a férfiak szemébe, és ennek nem felmeg meg az, hogy intelligens. Hogy, én csak a véleményedet kérdezem róla, tehát ezek előfordult kérdések. Úgy tűnik, hogy az esetben ennek nincsen nyoma, de lehet, hogy volt valami tapasztalatod, vagy megérzésed ezzel kapcsolatban már. <gül> Nem, hál' Istennek rossz tapasztalatom nem volt. Tehát neked jó kollégáid vannak, úgy tűnik. És jó főnökeim. Igen. És jó főnökeim. Én pont uh, gondolkodtam is már sokat ezen a témán, hogy én megőrülnék nők között. Szóval nekem női vezető és női kollégák, akkor én kiszaladnék a világból. Valószínűleg tartom. Uh, az, hogy valaki szép is és okos is nem lehet egyben, nem tudok rá nyilatkozni buta is vagyok, és csúnya is. <gül> <gül> jó, ez jó húzás volt. Nem igaz, de nem vagy. <gül> azért a színészkedés megvan. Az, az is kiderült. Meg azért van rutinod a kérdezésben, és a válaszadásban. <gül> de én nagyon hülyeségnek tartom, hogy egy, nem le, egy nő nem lehet egyszerre szép is, meg okos is. Tehát így beskatujázni embereket, hogyha okos, akkor csak csúnya lehet, hogyha pedig szép, akkor csak buta lehet. Ez, ez bődületes hülyeség szerintem. Ebből a szőkenős viccek meg hasonló az Azok az nem véletlen hogy... születnek. Ő <gül> <gül> <gül> barna, azért Igen, Gabi sötét barna hajú, sötét barna szemű, és uh, szerintem azért így lejött a műsorból, hogy szép is, meg okos is. Tehát uh, nála abszolút együtt vannak ezek a tényezők, viszont tényleg rendkívül határozott. És ettől nem szenvedsz? A határozottságomtól? Nem érzem úgy, hogy szenvednék. Igen. Ja, mert előttem határozottan az a kép volt, a most a vita oldalára megyünk egy kicsit ki, hogy ugye vannak valóban olyan ö, férfinak nevezett foglalkozások, legtöbbször vezetői foglalkozás ez, ahol, ahol a helytállás azt jelenti, hogy a női mi volt, hát föladja. Valaki. Tehát mit tudom én, <coughs> mindenki ismeri mondjuk a Margaret Tecser, de senki nem szeretne a férje lenni, mondjuk, hát van neki egy természetesen, de, de hát azt tudjuk, hogy ő viszi a, a táskát utána. Tehát az egészen más, hogy otthon, otthon milyen viszonyuk, nem tudom. Intelligens nőt, több sok jó is kisület, de úgy tűnik, hogy valaki nagyon erős, nagyon kemény, mert, mert egy férfi elvárás kell teljesítenie, hogy ezbe föl is örlődik, és azt a női természetét azt utána nem képes megélni. De elég erős az autoritív rendszer, tehát a, a főnököd, a parancsnokaid, azok maximálisan a feletteseid. Tehát nyilván úgymond alárendelként alkalmazkodnod kell, nem is az, hogy alkalmazkodnod kell, hanem szóró-szóra mindent meg kell csinálni, amit mondanak. Tehát ez a, amiről az előbb a Géza is beszélt, ez a vezető hát szerep, vezetői szerep a nőknél, ez akkor, ]nek. igen, pontosan erre gondoltam én is, tehát Vezetőnek akkor, hogy akkor mit nem, lenne még dominánsabb, hogyha ennél erősebb helyzetben lennél. Tehát, tehát így talán ez, ez egy kompenzáció is a, a nőiségedre vonatkozóan, hogy vannak parancsnokaid, akiket te követsz, és maximálisan a, a segítségükre vagy. Természetesen, és főként, hogy tudom azt, hogy a parancsnokaim is az eredményesség felé orientálódnak, és nekik is az a lényeg nem az, hogy sajtóban szerepeljünk, nem az, hogy minél többet... Bármilyen sajtóban szerepelsz. Igen engedélyt kaptam rá. <gül> Igen, ezt a hallgatóknak elmondom, hogy ez elég komoly engedélyeztetésem ment keresztül, hogy létrejöhessen, és nagyon meg is szeretném köszönni azoknak a személyeknek, akik a segítségemre voltak ebben, hogy a Gabi most itt ülhessem. Szóval visszatérve a témához, hogy nem az a lényeges kérdés, hogy mi minél többet legyünk Rivalda fényben, és minél többet cikk rólunk az újságok, hanem az a, az a felfogás érvényesül parancsnok és hogy minél több elkövetőt csukjunk be, minél több gyilkosságnak az elkövetője meg legyen, kézre kerüljön, és azt értem, a megérdemelt büntetését végre megkapja. És a parancsnokok is úgy gondolkodnak természetesen, hogy... Hogy a logikát állítják fel. Tudják azt, hogy van az egyik gyilkossági csoport, van a másik gyilkossági csoport, és amikor az egyik gyilkossági csoport tele van, mert van három ügye, ez, ez tudni kell, hogy nem több tíz fővel működik egy csoport. Az egyik csoportunk nyolc fős, a másik csoportunk 7 fős. És amikor három négy ügyünk is van folyamatosan, akkor biztos, hogy nem fogják az ötödiket odaadni a nyakunkba, hanem ott van még a másik csoport, és próbálják elosztani a feladatokat, és állistennek az egyensúlyt, azt meg is tudják tartani, de, de, de itt a parancsuralmi rendszer az működik. Természetesen olyan esetben, amikor olyat irányoz meg, vagy határoz meg a parancsnok, ami valamilyen jogszabályba, belső normába ütközik, és de ilyen nem fordul elő. Ilyen, ilyen kizárt, hogy nálunk előforduljon. Nem tudom, hogy milyen viszonyok vannak a többi rendőrkapitányság vagy rendőrfőkapitányság területén, amiket végre kell hajtani, parancsok, azokat végre kell hajtani. De erre hajtani. van gondolom valamilyen szabályzat. Mi van akkor, amikor mondjuk valaki olyan parancsot kap, ami nem ö, szabályszerű, hogy akkor hogy kell azt jelezni, vagy el kellene, kell állni. Hát a közvetlen felettestől ilyen, kapott ilyen utasítást, természetesen vissza kell utasítani, és kér, kérni kell, hogy foglalja írásba a parancsnok, és adja mm -hmm. hozzá az aláírását. De, de mondom, nálunk ilyen az én pályafutásom de során egy nem egy ilyen katonai, vagy rendőrendszer, abban az, az viszonylag védett és teszi az embert, mert több, több elintézési mód áll rendelkezésre Tehát a parancsnok, is van ha biztos lehet valahol panasz tenni. Tehát védik is a a Természetesen ö, egészen a parancsnokok akig lehet menni, hogy mert ilyen hétköznapi szóval éljek főparancsnak, ilyen lehet menni, de szigorúan a szolgálati út betartásával. Tehát itt nincs az a ö, módszer, hogy én most holnapra bejelentkezek az én főkapitányomhoz, mert ahhoz, hogy én az én főkapitányomhoz bejelentkezek, és bejussak hozzá, akár milyen problémával legyen az magánéleti vagy szolgálati probléma, arról tudnia kell az én közvetlen parancsnokomnak, uh -huh. tudnia kell a benői igazgatomnak, és csak úgy uh -huh. juthatok el a főkapitány úrhoz? Még visszatúr egy kicsit a hoz itt, ez megint csak igazolja benne még kicsit a holoszkópot, amit most hallottam tőled, mert az alapján egyértelműen egy olyan személyiség látszik, aki alkalmas arra, hogy egyfajta áldozatkészségre és önáltadással használja ezeket a képességet és energiáit, amivel rendelkezik. Tehát az nem esik őnek nehezére, hogy hogy egy utasítást vagy feladatot hajtson végre, mert megvan benne ez a fajta hajlam, hogy áldozat készen, vagy készen arra, hogy egy önátadással. A azt, Amit rá szólítanám. Mm -hmm. Hát a nőinek Igen, szóval de ez. hogy most mondjuk ki mire használja ezt, tehát ugyanilyen önátadás lehetne valakinek más irányba is, tehát ez csak egy dolog, aminek önátadása van, lehetne akár bűnözés felé is önáltadása valakinek, de ugyanígy lehet önátadása felé, hogy a felettesség utasítását hagyja végre. De itt, itt elsősorban arról van a szó, egy hogy, hogy azokat az energiákat, és itt egyértelműen olyan bolygások is voltak ebben, tehát azokat az energiákat, amiket említettem, az intellektuális képességek, és ezeknek a használatát ezt egyfajta önátadó mentalitással tudja használni tehát nem dominál egyértelműen egyértel az, sőt, egyáltalán dominál az, hogy ő akarná mondjuk diktálni a, a tempót és azt, hogy mi történjen, hanem, és hogy hogyan legyenek ezek a dolgok használva, hasznosítva, ami a képességek, akikkel rendelkezik, hanem képes arra, hogy áldozatkészen vigye az energiáit és hasznosítsa annak érdekében, hogy aztán, ami ugye fontos motiváció, hogy elfogásra kerüljön konkrét esetben ez a bűnöző. Valószínűleg tartom, hogy van benned egy nagyon erős empatikus képesség, tehát valahol ez működhet benned, azért is örülsz, annak egy esemény feladatése kerül, mert az áldozattal való együttérzés az erős lehet, és az valahol nem tudom, melyre, tudatosan, vagy lehetséges, hogy inkább tudattalanul, de ez befolyásol abban, hogy egy nagy ösztönzést érezhetsz arra, hogy márpedig azt az embert, aki erre képes volt, azt meg kell fogni. Én inkább azt érzem magamon, ha nem is az áldozattal való együttérzés, hanem az áldozatok hozzátartozóival. Uh -huh. Mert hiszen szörnyű azt látni, amikor elveszít valaki egy hozzátartozóját, és olyan körülmények között veszti el, hogy ez szinte embertelen. És teszem azt, egy, egy harmonikus családi, élet, családi körben élő nagymamáról van szó, vagy nagypapáról van szó, és akkor viszont... Viszont ott vannak a háta mögött a gyerekei, ott vannak az unokái, akik szerették, és nem tudják, hogy mi a Az ez töketesen megérti az ő átérzését. Egy hogy. Igen, inkább a hozzá Egyébként ez jellemző, hogy idősebbek ellen követik el ezeket a gyilkosságokat, mert többször ezeket a példákat hoztad, és nem az, hogy az egyik mafiózó kinyerte a másikat. Mert őket nem tudom sajnálni. Yeah. <laughs> <laughs> De azt ki kell a, Aki kihívja maga ellen a sorsot, az, az, az éri, igen, a végzete. Ők, ők olyanok, sőt, előfordult olyan is, amikor emberölést kísérletbe dolgoztunk, mert hiszen nem sikerült véghez vinni a teljes egészében az emberölést az illetőnek, és, és vannak olyan esetek, amikor nagyon-nagyon jól tudják a sértetteink, hogy ki az elkövető, ki az, aki neki haragos, ki az, aki neki lóvéval tartodik, uh -huh. bocsánat, pénzzel tartolik, nagyobb összegével. Ki, ki az aki Valamilyen, valamilyen szinten haragudhat rá, mert esetleg meg a feleségét, uh -huh. vagy olyan vizekre vezette, ahova nem kellett volna, de, de nem mondják. Hát akkor ezekre maximálisan azt tudjuk mondani, hogy jó, hogy tőlünk telhető, természetesen megtesszük, de amennyiben nem tanult ebből az illető, uh -huh. hogy most életbe maradt, lehet, hogy egy hónap múlva nem fog. Uh -huh. akkor, akkor. Ti ilyenkor egyébként figyelmeztetitek erre, vagy erre nincs lehetőség? Tehát, Ő... hogy, hogy a tanulságot vonja le. Mondjuk ha Figyelmeztetni nem fi figyelmeztetjük természetesen, mert figyelmeztetésre nincs, ö, nincs úgymond, nem lehetőségünk, hanem beszélgetés során próbáljuk tudatosítani módon... benne. Uh -huh, Igen, próbáljuk úgy, hogy, hogy tudatosítani benne. Nem sok sikerrel sikerre. jár, nem. És van e olyan esetetek, amikor a gyilkos maga is áldozat? Tehát, hogy olyan sajátos körülmények között történik, amikor, amikor hát, gyilkos, de tulajdonképpen a saját etének az áldozata is. Volt ilyen, előfordult több esetben is. Ezekkel, ezekkel én akkor szoktam találkozni, amikor forró nyomos szolgálatom ellátása során egy ilyen családi vitás esetet kell nem amikor... A legutóbbi eset olyan volt, hát ott nem tudtuk megállapítani, hogy mi okozta a hölgy halálát, mert olyan állapotban volt már ahol test, hogy ezt nem lehetett megállapítani. Az igazságügyi orvoszakértők nem tudták megmondani belőle, de, de az úr viszont mérket utána, mert... Azt, azt, hogy itt mi történt, vagy mi sem történt, ezt a vizsgálatnak kell kiderítenie. Mm -hmm. Tekintettel arra, hogy maximálisan ki lehet zárni ilyen esetekben az, az olyan fajta idegenkezűséget, hogy egy harmadik kívülálló személy okozta volna mindkettejük halálát. Ez általában úgy következik be, hogy vagy a férj végez előbb a feleséggel és utána magával, vagy a feleség a féljel és utána mm -hmm. magával. Ezt csak ők tudják, hogy mi váltottak ki belőlük, vagy esetleg a szűkebb környezetük, hogy milyen kapcsolatban éltek egymással az évek folyamán, aki tud róla, hogy valami milyen vitáik voltak -e, vagy a férfinek, vagy a nőnek voltak-e a házasságon kívüli kapcsolatai, pénzbeni problémák, életbeni problémák, a körülmények, okozta problémák, amik erre vezettek. Ezt mind-mind a vizsgálati osztályunk hivatott felderíteni. Ezeknél az élete lenni bűncselekményeknél a gyanúsítottak közt is többször férfiakkal áll szemben? Leginkább igen. A leginkább férfiak az elkövetőink, ami, ami nekem nagyon nagy problémát okoz, amikor egy olyan nőjel követővel állok szembe, aki a saját gyermekét, újszülöttjét öli meg, mert nem egy és nem két olyan eset van, amikor kint a, a szemetes konténernél helyszínelünk, és kicsipici babák, akik életükben hát nem is tudtak senkinek véteni, mert éppen, hogy éltek fél órát, de... Atatta volna... Annyi lehetőség van manapság annyi lehetőség van rá, hogy miért ezt a megoldást kell választani, ezt nem fogom tudni megérteni életem végéig. Uh -huh. És ezek azok az esetek, amikre azt mondom, hogy, hogy adja be, igaz, hogy tele vannak a nevelő otthonok, igaz, hogy tele vannak az állami gondozottak áll, ellátó intézmények. De most egyetem egy kevesebb még mindig egy esély annak a szerencsétlen gyermeknek igen. És ők azok, akik női elkövetőként, természetesen ők elsősorban női elkövetők. Sőt. És ilyenkor mit látsz motivumként sokszor? Egyszerű, ilyen, hogy mondjam, kétségbeesés? Mert szokták mondani, hogy olyankor így ilyen, olyan tudatállapotban van valaki, hogy nem teljesen mindig beszámítható, tehát az túl nagy sok a szülés, vagy az utána következő izé, vagy pedig, vagy pedig inkább az, hogy valóban van egy nagyfokú önzés, vagy, vagy félelem, vagy mi az, ami motiválhatja? A környezettől való félelem, igen. Környezettől való félelem, és nagyon-nagyon minimális az az eset, amikor anyuka titokban szüli meg a hatodik gyermekét, és az, ötöd, az előző öt mellett már nem tudja őt felnevelni hatodikként, mert olyan anyagi körülmények között van. Nekünk volt olyan elkövetőnk, fiatal kislány, 18 vagy 19 éves, aki maximálisan normális körülmények között a szülőkkel szép családi házban kint vidéken. Együtt élt, elnézést, és, és ö, csupán azért, hogy az elkövetkezendő életét ne kelljen kiszakkenteni a megszokott kerékvágásból, folytathassa tanulmányait, eljárhasson a barátokkal szórakozni, és élhesse világát, ezért megszülte a gyermekét, és berakta a nylon betekerte egy törölközőbe, és elrejtette a szekrénybe. Uh -huh. De nem tudom, hogy ezeknek az embereknek, hogy figyel a környezetük, hogy foglalkozik ezekkel a lányokkal, ezekkel az asszonyokkal a környezetben. Azért egy terhességet nem lehet nem észrevenni. Tehát a körülötte lévő asszonyok, lányok. Nagyon előfordul csak... sajnos, hogy nem szóval tudod Nagyon nehéz elrejteni. Hát volt olyan esetünk, amikor tényleg azt mondtuk, hogy hát itt tényleg valószínűleg nagyon le nehéz lehetett volna észrevenni, amikor egy 90 vagy 100 kilós megtermett hölgyeményről volt szó, akkor már az ugyan nem osztott, nem szorzott, hogy 3 centivel nagyobb a körfogata vagy kisebb. De igenis vannak olyan esetek, amikor ott él a szülővel egy Igen, háztartásban is. a fiatal kislány, hogy már az anyukája elása, aki igazándiból foglalkozik a gyermekével, az észreveszik. És mm. ilyenkor egyébként a szülőknek a felelőssége nem merül fel. Hisz valahogy uh, akkor úgy tűnik, mint ahogy ők bűnösen néztek volna. Ez büntető jogi szempontból abszolút. Tehát úgy nem merül fel. Abszolút mm -hmm. kizárt olag. Nem mm -hmm. hiszen ők sem az elkövetésben nem vettek részt, sem nem volt tudomásuk arról, mm -hmm. hogy a gyermekük esetleg gyermeket vár. Most a ti területetekkel van-e olyan, mint például a, a, a gyermekvédelmiségnél, vagy a drog? való foglalkozók, hogy elmennek mondjuk iskolákba és tartanak felvilágosításokat vagy részt vesznek ilyen programokba, hogy azért ez a tapasztalata, amelyeknek van ez, ez nem kevés hisz ez, ez sokszor kiúzanító, megelőző hatású lehetne ha megosztjátok ezeket a gondolatokat a mi szakterületünkön konkrétan nincs ilyen szolgáltatás az iskolák és a nevelőintézmények felé, viszont van egy kimondottan erre specializálódott osztály a bűnügyi igazgatóság keretén belül. Ők, őket hívják úgy, hogy bűnmegelőzés, és ez, ennek az osztálynak a keretén belül működik a drogprevenciótól elkezdve az ifjúságvédelemig, a vagyonvédelmi uh -huh. megelőzésig, a kábítól szerellenes harcig, minden uh -huh. egyéb. És ők azok, akik járnak ki dadarendőrként iskolákba. Dadarendőr? Da Igen, dadarendőr. Csupa nagybetűvel. Ez jelenti a dohányzás, alkohol, drog, étc elleni, dohányzás ellenis prevenciós, igen, prevenciós munkát uh -huh. ők, akik azok, ők azok, akik felvilágosító előadásokat tartanak ez át, nagyon érdekes, érdekes már elnézést, mert hogy a rendőrség <coughs> tudatában van annak, hogy dohányzás alkohol, drog, és ebből a drogot meg az égyszert szokták hangsúlyozni, de a dohányzásnak az alkohol az mind a kettő nagy állami bevételi forrást, és mindenki úgy tekint rá, mint elhátja, ez egy fontos dolog, ez ipar része közben rengeteg munkát ad. E, rengeteg munkát ad. A is, meg a rendőröknek is. Nem beszélve arról, amikor már 10-11 éves, 12 éves gyerekek űzik az e fajta szórakozásokat, és hát nem tudom, hogy ha ilyen irányban folytatódik a világ, akkor hova jutunk? Fogalmam nincs róla. Hogyha ilyen irányban folytatódik a világ, és te továbbra is maradsz itt a csoportodnál, akkor mik a terveid? Vagy egyáltalán a terveidről, még így röviden, hogyha beszélnél? A terveimről? Akár a munkádat, akár magánéletet, publikus részét érintve, bármit, amit így egy-két mondatban el tudsz mondani még. Különösképpen terveim nincsenek, ezt hozza az élet. Hozza az élet magával, hozza az uniós csatlakozás, <gül> <gül> hozza az átalakulás szele, és minden egyéb, én maximálisan megelégednék azzal, hogyha a továbbiakban is hosszú éveken keresztül lennek a kis csapatnak ilyen szerves tagja lehetnék, mint amilyen ideig voltam, és ugyanúgy tekintenének rám a főnökök, ahogy eddig maximálisan egyenrangú társként. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és önöknek is, hogy hallgattak minket. Halász Gabriellát hallották, aki gyilkossági nyomozó, és ez volt az éles válasz. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Köszönöm szépen!